Alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulna muhammad wa ala alihi wa as-shabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ayumid din Allah nama adhu wa la falandrohim wa t'imperti indi mada faalik al koim na vodat dhe beki ima t'allahu chufrimi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bifamminati shruqat dha taj zaza qindikin rukh natura dhe indi dhe kuntak saibuata të ndru dhe zhar U bashdojmë son të melenë Allah Gjellegjellu në dirësin e përjavëshëm dhe në kohadr të tretimit të smunjot e zemrës, këmi tretuar mendimin e keqë për Allah. Dhe këmi thënë se kjo është nga mëkatët më të mëdha dhe këmi tretuar atjes si duhet kuptuar këtë mëkat dhe në takim në fundi këmi tretuar shkacet që silin diritë mendimi i keqë për Allah Gjellegjellu. Ne sonte ta përmbyllim këtë pjesë të kësaj smundje duke trajtuar ilaçën dhe udhëzimet fetare për trajtimin e duhur të kësaj smundjeje. Mendimi i këqë për Allahun, tendror Allahu kemi thënë, është smundja e zemrës. Dhe kundërta e mendimit këqë për Allahun është mendimi i mirë për Allahun. Edhe mendimi i mirë për Allahun është adhurim, ngadhurimi te zemrës. Do të këto dyja janë pjesë të zamrës, por njëra është të regua si smundjes e njëra është të regua si shëndetit. Njëra të regonë se zamra po funksionan si duhet, atër kur me ndonë mirë për Zotin, e tjetra funksionan, të regonë do të zotë se zamra nuk po funksionan si duhet, atër kur ka me ndimë të keqë për Allah. Kërështu që <coughs> nëse kemi me ndimë të mirë për Allah, nëse kemi me ndimë të mirë për Allah, dhe të eliminohet mendimi i keqë për Allah. Dhe për atësa ka prezinsë të mendimi të mirë, ka dëbim dhe largim të mendimi të keqë. Ndhe i këzrej se në këtë pjesë së ka dëbim e shërimin, të flasim për mendimin e mirë për Allah në gjellë gjelali hu, e që pastaj edhe kjo të shërbejsi, laj ilaci, si laj shërimi, edhe për ato do të sho pjesë që kanë bërtë mendimit keq për Allahun Xhelalu. Dhe to ar kanë përmendur udhëzime të ndershme se si besimtarë mundet do të, të ndërton në zemrën e tij mendim të mirë për Allahun Xhelalu. Do thash mendimi i mirë është edhe realisht tregues se i mi shruar nga mendimi i keq sëtë në këto uzime që duhet me indjek që të kejmë mendim të mirë për Allahon dhe si pasu e këti mendimit mi për Allahon të shërojmë nga mendimi i keqë për Allahon gjëla gjëlelu në takimin e kaluar kemi përmendur se prej shkacheve që e shpijen besimtarin të këtë mendimi i keqë apo njerion mendimi i keqë për Allahon është ignorancë dhe kjo ignorancë kemë në pasaj përfshinë do tëtë të aspektit të ndryshme, njën nga ato është mos njuhi a laqën levala. Dhe pikrish duha sonë të që të fillajt të kjo pik për në të kondërë tërë. Nuk ka ushqim me mirë për zemërën, nuk ka i laqë me efikas për shërimin nga kjo smundje, me ndimi i keshë dhe për nëmbjellë janë emendimit të mirë për Allah Gjallahu Ala, së së njohi Allahu të barëkotarë. Me njohi të Allah Gjallahu. Të ndërurë dhe zërë, është shumë latë me thonë me njohi të Allah. Por më të vërdet është projekt jetësor me njohi të Allah Gjallahu. Nuk njëtë Allahu Gjallahu dhe të tëtë për mes definicioneve, për mes regullave. Por njohi Allahu Gjallahu Ala, rrihet, Atere, kur fërkohemi me realitetin, me aktualitetin dhe atje del nësheshë cilësia e besimi ton. E për aqë so del nësheshë cilësia e besimi ton në sproët e jetës, për aqë është të reguë se ne njojma që kemi besunte. Për shemë, më të më brudhërë, ne kur falemi, ne kur agjerojme, ne kur përmendim Allahëm, ne kur largohemi nga mëkatët e këqia, e kështë më ratë, Gjithaqtu janë një, do thot, ë grumbullim i veprave të mira, e cila në realitet është një forcë besimtarës. Por kjo forcë nuk i bën ndoshta çdo ditë me me provuesa është e fortë gjithmonë. Por vjen situata e caktuar një jetë që besimtari ka në një përmbledh gjithë ato kontributet që ka bërë me provuesa sa so ka qeni sinqert, sa so ka qeni vërtet, sa so e ka njëfët Allah në sa duhet, e kështu mëral. Përnda edhe, sprovat janë një treguës sa e njëhëm Allah në gjelë e gjelë e hu. Për këtë arsye, edhe e përmenda me heret se njëhëj Allahot më tëj për është më tëj për është veprim se që është teori. Më tëj për është praktik se që është fjala për thënje. Dhe njëh dhe të tëtë me njoftë Allahun me emret e ti me njoftë Allahun me cilësit e ti me njoftë Allahun me veprat e ti e kështu mërat mirë po të këtema që përflasëm ne të ndërru dhe zër gjdo emri Allahut dhe gjdo cilësi Allahut në ndihman me njoftë Allahun mirë po ndu mi përmen disa për tyre që ju porësis vetën ti me po edhe juve që sa er dëshërëni të mirën me këtim, me pasë me ndinë të mirë për Allahun, kujdes një për qëta emna të Allah Gjallat Gjallat Gjallat Huala. Për qëta emna kryesisht. Krejt emna të Allahut e ushtinë zame me ndinë të mirën, pasë një keqkuptim. Por, sëndë dhe du mu fokusu në këta emna të Allah Gjallat Huala, dhe se të pa dëshim se, ka një ndikim më specifik, dhe ka një, dhe të të uh, uh, lenjë gjurë më specifike në këtë aspekt, Ndo është ta së sotë të tjere E para është Emne Lohët El-Kadir Ajë cili Do tëtë është i gjithë fuqeshëm Ka mundësi për zë gjë Të ndërë dhe zërë Mendimi mi për Allah në gjëllë e gjëllë i hu Nisët nga kjoj amë El-Kadir Sa ma te për njoj me Allah në gjëllë e huala Së është i gjithë fuqeshëm i gjithë pushtet shumë, atë që më atipër në ashtojët me ndimit për Lan Gjellevarë, sa i mundat? Kë nuk do të tatë që njeri u, si kurse të sejka, me e pyjtë, a me ndonë së Allah është të mëshën pomenaj, së është kjo kështo apëtë? Kjo është mbjellje dhe investimin vazhdo shumë, për të ujitë zemrë me kuptimin e këti emri. Që realisht zemrë të mbushet me njohen e Allah Gjellevarë me kë e jo tash gjenim njura sësi ledzani dhe gjeni mirë po në këtë pikë të parë në lidhe me këtë qështja dhe më njohi Allahot është pa dushim qështja më kryesore që në ndihman me pas me 19.000 për allanjëlle vana e në kuadrët dhe njohi së Allahot e më një Allahot El-Kadir pas e më një Allahot El-Kadir Ajtë na shërben në kët aspekt është emri i Allahut Er Rahman Er Rahim. Nikush mund të thotë, "A nuk kam shigra para fuqisë?" Jo, në çdo rast jo aftë. Pse? Njeri për shkak të njëksaj bote. Ëh, nëse ndodhet situata vështirë apo lakmuese. Për shembull, ëh Fëmiju nësë është smutë, dhe nuk ka shurim. Prindi ka mshirë, por mshira prindi në këtë rast nuk i bënë dobi. Fëmiju vet, të vetë, nga se s'ka mundësi me përdur mshirën në këtë rast. Mshirën në këtë rast është një loj dhimbje, një loj vujtje, keqë ardhje, ma te përse dobi që i bënë ati. Apo. Qëka i pënd dobi fmihët dhe shmëria e brinë këtë rastë është reflektim nërman në këtë situatë. Mirë po, të ka Allahu gjallor është në bëryshë, Allahu të barë e kotala është i gjithë fuqeshëm, i gjithë mundëshëm dhe krasa është i mëshërë shumë, e tashë kur ajtë mëshërën, Nëmë kuptonë se mshira ati e ndryshën gjendjën të ndë, nga sajbe përëm në basë të fuqisët të, të jëvërë. Dhe njohi Allah me emnin e ti, el-Rahman, el-Rahim, për mes emnin e ti, el-Qadir, me të vërtetja në kombinime interesante, që japit ragimet qëdëshmet nga anë e besimtarit, kur bje e fjallë për mendimin e mi për Angela Gjelaluhu. Pre emrëve që mundëm mun i përmend në këtë rastët edhe, emni Allah e el-Hakim, Allahu subhanahu wa ta'ala është i fuqishëm, i gjithëmshirshëm, pa asnjë ujt. Do të nuk vepron sikur se njerëzit me bazën e përafësisë, me bazën e emocioneve është i urtë. Më... Urt. Andaj Allah subhanahu wa ta'ala e përdor fuqinë e tij me bazën e urtësisë së tij. Kto janë titra mësëve te El Hakim. Edhe ti e kupton tash fillon me u çarësuaj po në Roma. E pëse Allahu s'pini mënë këtina? E pëse Allahu s'pëshorën këtë? Në dilemën e parë kemi të kryme, mundësi ka, dytën e kemi të kryme, i më shverë shumë është, por më smekun e treta, nuk qëndron nga e para dhe dyta, i urtë është, e dëna i kur, kjo dhe e veqë muqë që të suvë, kjo dhe në mëndimi mirë, për la në gjenë levara me kontë është tabel, i palë kundë shumë, nga se për em El-Hakim shukaj amat Allah që si e forcojnë dhe fuqezojnë njëri tjetërin. Këtu një. e në kombinimit që duhet me i bo. Dohet në ekipan dë njërë. Ajo të më honë në gjitha produkt, pra qoftë ushqim, qoftë pije, qoftë për shambull, qfar të lojtë prëdhimi i caktum, apo e, sekretisht në kombinimin e përbërzve. Sa me vendosë, ka me vendosë e kështë më ratë. Aty luajnë hesapet nostra me pak, edhe nuk del ty çu qy çu ka dalë kujtë atë. Për shembull, ë Nëse e hani ushqim mirë, shumë i mirë, edhe ti japet pas ushqimit për shkrimin e ushqimit. Ky ushqim u marrë çu ashtu. Ti jap këç për përbërësat. Ti si sunë marrën kur çu ashtu apo. Çu kur çështë është për përbërësat? po të aftësia kombinimit të përbërësve. Që kjo mi eshtre, din mi kombinu, tamam. Apo. Ju veç mi hudhë përbërësit, nësë për. nuk e japë shien e njejtë. Andaj, emnat e latë i kem na krejtë, si kam pasë djetatë më përshefun këtë emnë, asë me kamerë nësë ka pasë më si përshefun, pas e nësë se këna ditë që këkë, ka Allah al-Kadirë, se në këshëm kontër i si, filon e dhe. Në këna ditë, dhe dhe dhe. Në p Po kombinimis është i njohëra, që është mi kombinua pa? A dhe nënëk edhe Allahu Jallahu Ala ka bërë kombinimet mërekulushme mes amnave në fund të jetëve Që fundja jetëve me kombinimin e amnave të Allahu të ejabë kuptimin e jetët Ku është Gafurën Rahim e ku është Talimën Qadir e ku është amnat e tjetë Allahu Jallahu Ala Ato kombinime në fund të a jetëve në kjo në të rësishme janë të përzidura me të vërtit me shumë përcizitet. Zotë në ato jepin kuptimin e këtë ajetit pas të jepë. Emni lot El Hakim. Dhe pas të emni të lot El Hakim, emni lot El Alim. El Alim i gjithdishme. Din të aman, krej që ka pëndu, skallëm i kalzuovën. Nuk kamaj për informatora lajë të, të varë e këtë tala. Nga za kërë nështë informatorët devijojnë në gjarjet aftër. Ka shumë infor informatorët në nëndryshëm që paguan për informim dhe devijojnë të informuave. Nështë përshuajmë që një jo njështë të thjeshtë, po dhe njështë me influentë dhe me pushtet, do dhëtë, janë shiklet nga lajmet e rajshme, nga informimet që, nështë, manipulojnë masat aftë. Edhe shpesh herë, si pasoi e informimit të kërcëj, një rifort merr vendim të gabuar. Romë kanë informu kërcëj filonë çfarë që ka bëu. Po, bënë çfarë. Pra. Gabim, ai pa fajshëm aftë. A ndodh këtu? Ndod informatorët e gabuar që devijojnë veprimet e duhura. E Allah është el-alim. Ta heq golën për këtë punë aftë. Do thonë unë Për shembull, u luta, poshtë i meleku apo të mundi më shpreh Allahu, doan çu luton apo më ka dhutë tamam. Për shembull, eku pos gade këtpun. A ka ditë meleku me, me formuluesin, a për shembull, me kon që na dua ja, ti dorëzoi meleku. Ja ajë shtul alim aftë. S'ka nevojë aty më a formuluar kush. Ja formulon gjendja jote vet para gjua sënde. Ma di dia ti para se më ndodë dhe çka ka më ndodh. El alim. Dhe e fundit El Kerim Allah është bujarë Nuk nëllë diqka pëse i dhimët Pëse hargjit dhe bërë A dini sot bukur kombinohet El Hakim edhe El Kerim Në shumë sitata Ka Së tjep A ndërë thëti Iban Gjauj E kun pas fështir me kuptu Madje malkum Të mendimin e mirë për Allah Dhe jenë këtë drejqë Kur ledzaja për pejgamberin sallallahu a shumë, i cili rëkullisën nga uria, rëkullisën nga uria, ndërsoaj që e ka dërgu, i ka ndur depot e qerte të tuk, tukës, do bukë bëlesja si që i kemë ngji pejgamberin e vetë. Nuk halet me ku tukë. Pse bële bukën e ka nëhële? A, a ka hikë, ka pasu të tukë, ka lidhë guri në barkës, ka pasu. E kush e ka dërgu? Ah? Dhe për hir të kujt ju ka thau barkun? Sepërhamull Allahu xhalla wala për, për Musa që ka thau barkun, e ka thau për ata të tjerë, Skotostathali për shembull. Jo, jo. Skokto pingullje. Vetë pse ka thirr në rrugën e Zotit, ja kanë ja kanë shtyr barkun, opium. Nuk ka zgvoluava. Ka lidh gurrin në ndë kap. Ska pas po mirë asht, të ashtë që kuptan të i këtë mundë, Allah u po e she, o shë një gjithë fëqishëm, apo, e, nuk janol, posë për me i dhonë, o të ashtë tu kombinime, o të se po të anol këtu, apo, edhe për së për te ep, pikësajone, pikët e ep, nuk kim mundësi, në dunjo, me i kalu, kalaj, për reqë me njohit Allah gjeloh, për ndryshe, problem është, të po, Përkësoj koha ka thënë Ibn Ka'im rahimullahu. Shumica e njerëzve kanë probleme me mendim të keq për Allahu xhallahu wala. Mendojnë keq, dikush më pak, dikush më shumë, ama kanë probleme. Nuk të kalon këtë sfidë, nuk të kalon këtë problem, përveçse me njohin Allahu xhallahu wala me çdo amër bashë njerëz me këta amna. Emullahu el-Qadir, Emullahu er-Rahman er-Rahim, Emullahu el-Hakim, el-Alim, ez-el-Karim. Këta pas amna, ne kombinim Me të vërtet, japin, japin, aqë nektar të bëllshëm për me ushqy zemrën dhe me mëmbëlsu zemrën me mëndim të mirë të Allah Gjellewala, sa që nuk konë gjarje, sprovën, do dhij njët, që ja i thën njët njët njët njët njët njëri mofëm. Nga se është mëmbëlsu mëjaftu e shumë me nektarin e emnave të Allah të barë e kotale. Njohi Allah Gjellewala një uafëm. dhe kur ktemat Allahu xhallahu ta ndryson tashti do të më i pa si ka vepruar Allahu me ktemna dallon me joft Allahu me emna edhe me joft Allahu me veprimin e emna vetë apo dallon për shemb pastë paktim të njerëz të, të Allahu është ndryshojë është sa so më afrua ti keni për një që është shumë i dishhëm apo shumë i dishhëm keni ju Ta kanë përshkuet, kanë furi, aja është më shala, shumë i dishme. Apo. Kjo është e mjaftushme me pasë respekt për te, apo. nga se vlerësimi njëzë i dishme. Mirë po, kër të nishë, të full, të vepru me dhjenë ti, dalën nga e që të këthonë tjertë. Dalën, rëndaj të në vëzër, një hjalantë të barë e kotala, realishtë, është projekt i jetës tonë, me njoftë me emrat e ti, cilësit e ti, po me jetë o me vebret e ti. Qenë një shambullë konkretë, një shambullë konkretë. Të marëm djelmoshat që ustrehuan në shpelë, a shabull kef, nësurën kef. Allah u gjellë refletë për ta, dhe edhinin gjarrën, kanë besu në Zotë, të tonë, shtat gjelmosha dhe nga presoni i shëshnis nga frika se nuk kanë mundësi me mbet stabil nëse jesë në të kanë i ka të dhe pa dëshimë se i kja tyne i kja tyne dhe levizja tyne në detim caktuar ka qenë me isprim për Allah të barë këtale të shkuve që ashtu jo, Allah të barë këtale i ka odheq dhe se ka fut në shpej Allah pëtë në shpel. Unë me nejtën lëzërë se njëse meditojmë, veç këtë pjesën e hyrje së ty një shpel, ma hnitesh nga veprimi jemnëve të allatë e varatë këtë alatë. Për shambë, këmi të si këtë komendit e surës kefe në rrasë në tira, veç të është të përri lësërëm. Me mshif dikën në shpel, në shpel me mshif dikën atë. Uh, pa i siguru e dalje tjaksht me dytë, në kështë o punë e meqma. Apo, nga së ta ka mundë si marrë nga kjo dirë, ata ka ka në shkuat. Ti mësë mësë atë e në shkuat në i shpill në 100 km lërga ty, ata në komë një në konë të dujë ka përë. Afer një në konë. Dhe shpill në parë që ka në gjetja në futë në tapë. A e dinë Allahu Gjallahu Ala halë në këtë e njerëzve, Po, a e dinë Allah o se kanë mundësi këta marë të shpilla dhe me i... Dhe që më shilderen, a dinë, po e dinë, mirë. A ka pas mundësi Allah o gjëllë e gjërali hu, dhe më honë me i qu dikun më larkë, po shamullë, si Suleimanë të rejtë sa, me a qu një me lakë, në krahë me ju, po dhe me qu larkë, dikun që ata së këshë mundë me... Kejtë ka mundësi e fa. Pse i ka qu në shpilla të? Që shpilla, të në, i ka në shpillë, i ka më shpillë në shpillë edhe kërras që i kam shifë në shpel, i ka shti me flejt, që zakonin në këtu situata, s'lejnë një është, ose flejnë dhe dorujnë, më kej s'hingjëm, i në situatu ikë, njëtë dhënë më nëvra, apëta. Allah gjalloi i kam shifë në shpel, edhe i ka shti me flejt, edhe ata si kanalë muqunë i li, apëta. Pse, Për më të rëguë Allahu të barëku a ta'la se Kur Allahu të udhheq Ti e një kërrugën e ti Atëherë Nuk ka forës Që e ndollë forës në ti Nuk ka dhije që të këllën dhije në ti Dhe ajve për mërësia absolute Përëndaj Allahu gjëllë në surën këf Dhe në dozër Kër e ka përmend Se me Ndihmën e Allahu t'ja dollën, e ka përmenë mshiren, kudrëja, pas të i mshira, aftër. Dhe Allahu a'alemu bi ndetihim, Allahu din më mirë, sa kanë qenë, dija Allahu t'ja në gjeralli hua, aftër. Urësia ti që ata të rinë kaqë, aty. Bujarija Allahu t'ja njëri 300 vjetë në gjumë, edhe mos me dekë pionit e pjetës, kush i ka furnizua, ta? Bujari, aftër. Pa dolë me lypa, ta. Lëku shodëtë. Ata s'po këtësh mu që ditën, me shku me lip, me angrëbok, me këthy, apet me fletë, ja, ja, ja. A janë thy standart njërzorat. Po i ka thyë Allah të varë e këtërra. Dhe në këtë rast të surës, kef e gjenë me Allah, dijenë Allah, ursinë Allah, të fuqinë Allah, Allah, gjitha këtu af. E cëlla e qënë robin dhe në fund të rëzikët për mu kapë dhe pikrish të fundi Allah, për kështë anjë të fillimja. Për rubisë, e di që pëtë njekim Edhe di që pëtë utësh Edhe di që e këtë dro Po përdu me të apo mendimin e mirë Apo më nje mu që i pëtë dje Apo më nje mu që i pëtë dje Apo më nje mu si i forti Apo më nje si i forti Që me tinal punë, fillim Në fillim, hala par Atëra Së kështë me që njuhi Allah të vare ja, Njuhi Allah të është kërë është Aja që thaj Bu Bekri Ja Rasul Allah syt me lshuka me na kap apo e ç'kjo është kur distanca është veç syt me lshua apo kur distanca është veç dorën me zgjat e ti thosh la tahzan inna allah maana mos i gal allah është me ne apo unë rilit se ai është el kadir ai ka mundsi çmë internu hala më shpejt sa ata që zgjatën dorën atën edha ai e din ç'kta munën me zgjatën edha ai e din këtë punë apo andaj unë aty akom lonat po që kjo është mendimi mirë për Allonë të barë të la, njohje e tijemë. Të nërëllëzër prej pikave tjera, se kjo njohje, Allonë të është thashtë prej medit, kjo shumë ka, që ka me sinë një këto mirë, po sa për orientim dhe udhëzim. Aja që e ushqen zemrën me mendimë mirë dhe Allonë, dhe normal, mendimi mirë e dëbën mendimin e kja që është, arsyeshmëria e mendimit mirë, çka ndon kupton kjo. Shikoni Allahu xhallahu o lan shumë ajte. Na kafir me fortun mendit arsyes. Dhe njerëzit kurësisht e përdorin mendjen me i gjithë gabime fjos Allahu xhallahu. Ësht ka s'taka apo nuk ta ulla. A logjika a feja? A logjika kjo, logjika, logjika është në shërbim të besimit. Për shambull, me përdoj njerën logikën në zbërthimin e kuptimit besimit, adhini ku shko në nivelli i devaqmisht të tyre, shumë në allë të ato. Nësë njerë i menanë, në dhe thatë për shambull, qka fitaj ose njerëve përnë basë të arsujës? Abo, që kjo është njerë? A i menanë, nëse menaj mirë për Allah, që ka ka mëne për kësaj e për? Veq me menu mirë për zutë një. Kërështë të pëzboj, veç më në mire për, qëka ka më në? Shumë ko, e para për të në është, mendimi i mirë për laun është i badet. Në të në të rrinë, më në mirë për laun, dhe ti po i përgjigjesh kërkesë së allahu. A ka kërku allahu nga ne, me më në mirë për të në? Po. E mirë, allahu atë që kërku nga ne, a është në dëmin tunë, a në dobin tunë, jo në dobin tun Ashtë në të mirën ton, apë në të keqët, jënë të mirën ton. Nëndaj, e arsyshme ashtë që duke ju përgjigjë, kërkesa Allahët, këna mëndin mirën, nga se Allahët nuk në urnën për e qëka që është të keqët, nështë i gëllot. E dyta, është se, mendimi i mirë për Allahët, e kultivan dhe e fuqezan në mbështetin Allahët të bare këtë talëm. E ajtë që në Allahu në më bështetet, i mjafton Allahu për galët të lashtet e ti mjafton. O men jetëvekkel alë Allahi, fë hu hasbu. Allahu thënë në Kuranë, kush në Allahu në më bështetet, Allahu i mjafton. Do të të më bështetu, ajtë mjafton të ju. Më bështetje me kuptim fetar. Jo, më bështetje me kështë kuptim e tona. Që në më kuptan, marja sebepeve, dërzim i zemrës Allahu xhallahu ta vola. Domthon Allahu patot po mëna mirë për mua, po unë bëhem ndihmtar edhe për krah syt. Edhe po thotë që unë kur të bona ndihmtarit, unë të mjaftoj, nuk duhet ta askosh hiç. Është e arsyeshme me refuzoj këtë ofertë? Jo, është mënduri apo. Prandaj i bën këmem Allah ka firmar se kur i përmend drejtë te wokule mbështet në longjet e vola. Një ngadreqje më më tronditshme që mund të jetë një lloj boshti kuriozor i i badetet e te wokulet është mendimi për Vala. i përlongjet e vola. A do jesh më? Unë jam i dopt apo duhet të fuqishim me un mbështet edhe rruga dia ti është mendimi i mirë. Nëse mendoj keq e humbi mbështetjen. E humbi për krahën. A kërren se nuk më mjafton Allahu, s'ka diçka në këtë botë që më mjafton. Kreti upi. Nuk po flas në kalkulime të besimit, po flas në kalkulime të arsyes biologjike sot. Për më ndihmuar arsyeja besimi që të aktivizohet apo. Nga se këto dy ato bashkë punojnë. Besimi e mbretësmënia shë ndryshë përmes besimit apo. Analizoj ndryshë përmes besimit. Po dhe besimi edhe duat e mendja dhe arsia, apo e ushqen me arsio shmëri besimin që më ahët farta, të dhe dhe mos të vizit. Gjithashtot nga ato që mund të thime që ka dhemi këtë pikë, arsio shmëri e mendimit mirë, qëka i bjenë? Se kur ki mendin mirë punen, mendimin i për Allah nuk lehen besimizem. Mendimi i për Allah nuk le janë Nuk le janë rrhatë Nga se I ka thunë Hasen e Basiut, Rahimullah Disonjërëz Nuk janë shumë Ve për mirë Ama kanë mendin të mirë për Allah në që ditë Ka thunë Hasen e Basiut, Rahimullah Me pasë mendin të mirë Edhe punë të mirë i këshim pasë Sko mundësia, thunë dhe i shabë Allahu tha për ashabu al-kafë Kur ata ju dretun Allahu gjallewala me lutja Fe kamu, fe kalu Unë gretën dhe than Unë gretën, le vizën I morën se bebet Ta një lëtën Mendimi mi për allan Nëse Allah ko me ndimu I bëri me leviz Nëse mendimi i keq për allan gjallewala E vendus një ljën gjithë më në pesimizem Dhe në kërkim të fajtorve tjashtë Nduke shajt nuk e pas mendim keq, nuk e kritikoj, por ju do të kelvisin nga pozicioni. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sinërmërt e hapat, sinërmërt e masat, si organizonte, si planifikonte. A nuk kupton kesa çeshtë mendim i për Allahun? Jo, mendim i për Allahun e neveshte. E mësonte të planifikoj, e mësonte të më organizoj, e mësonte të marr masat. Kush? Mendim i për Allahun. Sa ajm ka thonë mu, ti bën kët, unë bëj pjesën tjetër. Të unë po miraj me kët timën tjetër nga këmële në lagë të barë e këtële. Andë e me një mirë, arë syëshmëria me një mirë është se të levizë, ka puna, ka zgjidhja, ka rrugdahlja, nuk të manë, gjithmonë, në, në, në pozicionin e qërtuesit, kritikuesit, ajë që shonë, ajë që, këtë dunja e kofa japë. Dhe kjo të bënë pas, me një mirë për allonë të barë e këtële. Dhe gjithashtu të nërua se Arsueshmëria më një mirë pëlqen xhela wala. Ku gjinit ende? Për mëna dy a tri, edhe një. Ku gjinit? Së. Nëse besimtari është këtu dhe qëllimi i ti tij është këtu, çka do të thotë? Qëllimi i tij. Arrit të caktuar dalën nga krizha, nga sprova, çka do të thotë? Është këtu. Çka mes këtij edhe këtij ka një rrugë auto. Ka një rrugë me kapsion. Dhe besimtari nga njëra, është në pritje, që është të e kërkën situatë. Mendimi i mirë, jeshtë shëndran edhe pritje në adhurim. Në të veçhë pretë me arë rrugdolia, të Allah ushtë përblejesh. Për. Nga se, ka ere, edhe pritje është dhe të të të formë adhurimit. Ka thonë pejgamberi sallallahu a sallem, besimtari është në namaz, për diri se e pretë namazin. Terëngjami. Zdal, pse po rëngjami? Me pas namazën. Thot pejgamës, është sikur s'e mufal. Ti s'e falosh. Po pritje namazit ka bósi kur s'e mufal. Ka pritje caktuar që në dhurim. Andaj sonje karë me natë, veç duke lviz, bëjë karët në prit. Kurçi mos më bó. Ama pritja në lvizën nuk e caktojmë ne. E cakton Allah te para këta lafeja ti. Njohja fesë. Andaj pejgamës me kë do thot? Në disa aspekte, bënd të pritje. Edhepse sahabet e shtyrin me Levizi, ja Rasur Allah, prit me. Tha mirë për ju, përgutëni, o alakim në kumë ka umën të sta gjilun, përgutën, që a përgutë është, këtë du të më prit, e këtë du të më gut. Regullimi kësaj qështje, ku më gut, ku me ec, ku me prit, ku me najt, ku me flajt, bënd si pasë u zimeve. Nëse bënd si duhet, edhe pritje është të dorim me ndimit një pëllongjëlele vole. Ate, unë e kam hesa. Unë e veqë të menu që i om lutë. Edhe për presë përgjigje. Apo? Për e allot e vartë. Satë presë përgjigje, unë e fitë të jetë. Nuk ka asë kunë kështu apë. Ku do që dorëzonë kërkesa. Apo? Pretë, pretë. Sukcesin maksimal i pritëzërse. Në fundë, nëse ke bësabër, e merë qatë kërkesë, qi fillim e kanut as ma pak as më shumë, më shtomë pak. Të Allah xhelone ka dorzu kërkesën dhe ju tu prit. Apo kërkesën kimë marr gjithsesi më shtadë më shumë, ama edhe shum, koha e pritjes është krejtësh problem ekstra. Dhe pse ke kë pritë ke mënu mirë, jekuni bidnëse nuk kemë më zgjënyr, kemë më përvliar. Andaj arsyesh mësh me metabolik ush një ofertë sot. Nëse për një bom pritje do zon di ku Gjitho dhe që i prate, prate njëri, prate njëri me, me dhonë një që ka të kua. Po sotë që i të prate, që ka që kia. Shper kështë pasjef njërë, hyqë mësukot njërë, banë namas një muja. Apo sa e të fitu është. Njërë të kërë të jakëna. E përna sotë tja pa la kurje të prit, me në mendimë të mirë. Se ka më obosa, a i më ka thonë në prita. Apë pres, apë. Dhe që mendimi, gjeldë, aja, të është me ndimë mirë për la në gjellë doore, realisht mjafton qetësia shpirtërore me 9000 me 9000 pronë të bardha apo në qetë apo nuk kish të turbullum nuk kish i trazuar por të qetë i lumtur mjafton lumturia që asil mendimi më pronon vëllai mjafton qetësia shpirtërore që asil mendimi më pronon me pas me 9000 pronë të bardha mjafton që këtu ande këto shumë tjera janë për të vënë kët pikë arsyeshmëria e mendimit e arsyeshmëria e pa arsyeshme ajo tash diku thot vetë e pa arsyeshme jo jo është keq e shëmtuar e ndaluar më nuk keq po për lëndën e bardhë po por domthonjë pe kthën në vetë arsyeshmërisë se ka duhet mëro përdor arsyeën dhe aktivizoj këto kuptime gjithmonë mendja të thrat dhe zemra të trosën ka mendim i mirë për lëndën e bardhë këta neu do të gëzoj Prezaj që ndihma në ndihmanë e pasë me ndërbi prellonë të barë, këta është këthimi në realitetë. Në që farën të jetë. Në këthi vetës njëri më së pora. Kësh jetë e Allah? Qëka dintë? Qëka njehtë ti? Kësh jemi në që mjë dhënë vetës drejtët me i gjyku veprimet Allahot, a mira o keqë. Kësh jemi në Allahot? Sa ora kush je ti lom? Hë? Në vend na çrtojn. Madje mundesh edhe me psodanim. Nëse e konteston ose e ose ose flet keq për vendimin e caktuar të kompetentëve. Kush je ti? Ato njerëz kush je ti? Njëri ato. Me flet për shkakun e një njerëzi me autoritet i dihur. Edhe dikush thot, jo më sa ç'është top. Epika vesh ç'është po thon. Kush je më ti? Apo, njëri tani. E po, ai i themi vetën, kush je më ti? I them Allah, a kohrsia skorsi. Po kush je ti o Allah? Për? Po kush je ti mi kallzon Allah ta kur duhet me të u përgjigjë? Kush je ti o po, jene, Allah? Hah? Po kush je ti mi kallzon Allah ta o kjo për kush jena ne Allah? Kur kushej Allah. Hej kur kushi Allah. Atë duket se tani encara E qëmë vetën pak përmijë, o në uluta, o po, në e bona, e, e qëka ta që keboha, e, e qëka? Daj, o në pak, kadal, se ti mërë dhe të qakia, të në qabën të reba. Pa. Pas taj, këtëmë realitet, du njësë, një e pak du njësë, adin ku përnën ja, të jetë. Sigur që e kadal të takim në kaluar? Kurë që si ka pasë këtë në dunjo Allahë? Kurë kërë si ka pasë? Heçë kurë kërë si ka pasë? Ama heçë kurë kërë si ka pasë këtë Ola? Qështë jetë i m'i pasë, All moeten? Pegëmbër të Alloty në smuë? Qështë jetë ti më smusmu? Pegëmbër të, smu, të Alloty në levalë? Kanvajt nga skame dhe vrria. Qështë jetë i përshë? Më të mund mundët qëpër, po Qështë i jetë i Allмотри? Pegëmbër të Alloty, Duhë dorejt Jenë fi dhe jenë sho Kush jene onetimus po fimus po sho? Këtë du pak dunja këtë shure Realitet Gajse ka shumë lastim të, nëzë, nëzë, nëzë. të nga zërë Jenet lasdru nga begatit e Allah të barë akutala So që dhe pak ka her me mëngu të që ka Mere pokojnë avton I nëmsu shumë në në nëgoti, ka dole? A dënjë au kjo? A të ka thonë dënjë a që t'jepket ju? Çka ka qallallallall për dunian, çka ka dhon? Wala nablu wan nakum bi shay'in min al-khawfi wal-jau'i wa naqsin min al-awali wal-anfusi wath-thamarati. Edhe kener miu prek ça dash ti apo? Edhe kener miu tut ka pak, edhe kener miu ndu ka pak, edhe kener miu mar ka pak, edhe kener miu ol ka pak, t'na kener u bopton. A ka thon di ç'to po? E ç'a bëndte? E pse mono lekto? Po t'ka kallzu Allahu. Përndaj, do më kripa kërën e tëtë, që ka, Allah e unë që ditë në kërë, njështë jo besimtarë, zbesonë allanxellë le ola, e kuptuën rëltitë dhe dunjohës më mirësëna. Që në grapja allautë e bare, e dinë si ka mundë, ka vujtje, u hje ka munonën, përpjekën, jepin zarrë, ta njëtë është tyën. Që ditë është jepënë? Ta në të prahën e por, e pse allautë së puna përgjithën. Përndaj me po panoramën e dunja së më mirë, apo? Se ti qiki syt e besimit. Në të bënë kështopë. Andaj, këtheu në realitet, këtheu në dunja, këtheu vetë vetës. Ti analizuëm gjithë më realisht, jo me imaginata, edhe jo më një selektive. Shë ka përshëna do qëtë si ka dhe mbeshë në kaluar, të këqështje e, gjithë të përshëka qëtë mendimit këtë qështë, trajtimi, selektivit, begativit të allahë të varë këtë talëmë. I shetëve qëka s'ka, as i shetëve qëka ka, për. ose i shetëve qëka ka, po si vlersën, i duke t'kyo me, eshte, shikë, e shtë e shetëve, e te kemë qëta allahë. E po fmiju, të në lozën, fmiju nuk din me e vlersu shumën, a i din me vlersu sasin, a ma qëta thmi, e, e i meqëmi këtëritët, Fillon me vësu shumën, ju e sasinë. Çu shi bien këto? Për shembull, një thmis i më jadon dy fëmijë për para. Një thmis i hap 50 cent, ka 5 cent, 10 cent, i mund çtobë. Kthi ja 500 këkon, e pse kë ki ka më shumë këto ato? Apo. Pse ai nuk din me dallu 500 50, nga 50, ai me sasi këshyr, po kë ki ka kë ki ka kavallakun e veshnia. Dhe në kërë me Allah në si në një fëminora, që ka la blako, ku ty të ka jep një pësinsh, ka i shlepër me a jep, ka pësinsh mëri sot të ka jep ti një, Allah. A ma zina me matën, ndaj lërsoj begatit e Allah të përta, nëse ja u qëmimin begatitve, analizo mirë, këta moralitat, kështu e që ka të ka jep, e shënë që së të bëmë për shtipë e centet e tjere, se centet e në të Allah, Po thëmë kofshin të ceta, se ka pësina të ceta, të vëllë, se të më kurgjë eqë. Apo, e a që të ka e për ty është një është më në kuna, e vësh një. Ama këtë dënjoja e mësh me qësit tjera, së bënë së gjusë e qësaj e për dhe. A së një e katër të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të trajtimi i duri i dilemave nganjëre mendimi kjaç është vezvese përpjekja e shejtanit në me mbill mendin kjaç s'është mendimi kjaç jo atja thon nganjëre thon oh kom po më shkon mend për Allahun kjaçë kështu më rad unë pe urrej spedu më zbresa kjaç mirë po kom unci ka lënë dilem unë ndonjëherë të fol ç'sot e kuos duhet e çkaos duhet dy fjalë pa lidhë që ndëgojn edhe nista e mëlut ç'sot ka na sinë vezvese ka pasi një dilemë. Kanervësverëse kanë evoluojnë në dilemë. Evoluoj të ndllazor duhet me ditë, do thotë si me i tregu këtë dilemë. Do të më marr pritje duhur, më u rrëfy, më i tregu këtë më. Nuk është zgjidhje më e bëj vetë e kujt mi kallzu tash apo. Po pse më kallzu? Jo ja, mos nuk është nuk është shërim, do thotë fshehja sëmundjes. Por Ju jëska çadhen kujt me kallzuaja, ajo ato në vezvese. Është diçka që shumë po të bën, shumë po të çeson, po ta rrezikon mendimin e mirë. Çka të mjekon? Çka të mjekon? Të njëri di shumë më tepër. I cili do të hap zgjidhen. Sabat jesh kot e kpeqë marrë se beja rasulullah. Po na vin të mendime këshut, ja ka hap këtë gjile. Ja ush na këngu, u ka treguar po. Dhe në atë shkose që kanë ne ja rasulullah, a më hap leme bozino. Ç'kaq? Ka skuqën me atë djollë që të më bop kamu bëgum aso çikë çikë çikë u na ul. Ktu janë dy jona. Shpreh çka po bren por edhe përdor ilaçin atë. Sa so, njerëz e shpreh çka po i bren, vin me zgjidh problemin, kërkojn, kërkojn do thotë zgjidhet problemet. Kur e marrë ozimin se përdoraftë. Për, se mar. E pastaj thotë Allaj e veta, pos... Kaj për shambull, mund tjetë përgjigja me shtatë, me gjashtë, me pes pika, edhe ju thëmë në cëraste, në dzëj mirë, analizëj mirë, që ka o shkru dhe përdarë, a veqë i këshu, së pas ka dhe që ka. A ka menoj që tu i lezu, tu u shnosh. Jo, në artë. Andaj, dilema tjë në të rëzikshme. Duhet, duhet, Kur mrinë me i tretu, duhet me full për to, por me ditë, me kënë me full, edhe me e marrë i lajë që duhet për shërëjma këtën. Gjështut e gjashta, që në andihimën e pasë me njëmi për allanë të barë të rështë, largonë nga burimet e mjegullimit dhe ndotjes. Kërë në këtë burimet? Gjunahet. Gjdo gjuna të lëzër dhe të të tëtë, e lëkunë me njëmi njëmi për allanë të barë e këtërët nga se e mjegullon pëmjen, e ndot ambientin, e vështërison komunikimin, gjitha këto i bën kush, më kati. Dhe fatë këtë si së të njerëzit e kanë e kanë thjeshtësu më katimin, fatë këtë si shumë apë. Shumë. Të na më katim tash ka ardhë në një verin e gjynave të në aja. Që të jë më katim e, e këto ma poshtë, Për shembull, mëkati më katim është zinave baba. Mirë, po nuk ndihet si mëkati shikimi që çon zinave. Ësë do në na për shkak të situatës, në mënyrë për shkak të kuo se po jetojmë për shkak që jamë që si kemi ne do se nuk i vrim. E mendojmë se ato ligje nuk funksionojnë. Vallai funksionojnë. Amë. Funksionojnë. Amë po shaqo e nuk është e mundshme ose nuk është e lehtë, po do të thon, vështirësohet shumë. Mos shkojnë na na na atë në fundin në e përgjithësim. Është shumë vështirë e realizueshme. Pika e parë, njohja e Allahut, kombnimi i imetit Allahut me gjunohe për radhë. Problema është shumë më lot. Nga se syni kurvon haram, goja kurvon haram, vesh kurvon haram e e e e rrmullaksuj çikukën më ka të kokën këtu apo e mbyllen mundsinë problem asfalt po ndamërtam ne as po flasim për ne gjuna afta po mjafton me ku ka 10 ditje apo për ne vjetën 3000 apo më shumë ka 10 me këna apo para mëna 3000 mbeturina deponi mbeturina është bërlojesh me rithuap sokoj në punë pa farmaceut. Jo, natë. Shkoj në punë. Pa njëri, njëri rën midis mbeturinave, midis dizjes apo. Të nanë rënë me beturia. Era pitë nanë, Allahu e na ruaj, në fali javë. E tha ti ra keq e pra, e çit pa farmap apo. Ti i thotë Allah, ndash me njërin, bëj mi për llogun e er, tani çit pa farm. Çka kuptim këtu mbi diz bërllogun pa farm po çat? Po normal e ka përti Bën Kajimi Bën Tejmi, Rahimullahi, ka thonë, e këmë dëgjupi do gjëllarë një fjallë, që ka po të mërmenja për kështë fjallë, ka në cila është daj fjallë, ka thonë se besimtari, do thotë, që ka mangësi, në emë qësi, për te është me përferuar, me thonë, estakëfirullah, se se me thonë, subhanallah, pse, ka thonë nga se, estakëfirullah është, larje, nd është parfymosje, e pa la, s'ka kuptim parfymosje. Ka unë i bëndemi rejme la fjale meq me shumë përnë përnë përnë qenë, qështu të është ato? Nuk mund është pa i la durës. Apo, durës i komë mësë vetë, e i linë me kremë. Jo, e krema ka kuptim, i la në durët mirë, i forë këta, e tani, amma, meren, edhe kjo kuptimi është kërë lërgunë migullat, retë, e tani ishe e pomet më mire. Mëndimi mirë për Allah në gjëllë nëvëla, rizikohet nga mëkatime dhe e fundit të në të në të gëzër është nga udhëzimet e mendimit mirë për Allah në gjëllë nëvëla është shvydzëja ofertët Qfar ofertat? Një nga ofertat mëtë këndshme që i këranin e arënjetën tonën dhe Qëllë është ta e ofertë? O ida së alaka ibadëni anni, fa inni qaribë U gjibu da'u e të da'i i dhe da'an Kër të pysin ty roptemi për mua Unë jam afor i përgjigjëm lutët e të që më thretat Zatën të rdozër në dua me lutje Del në shesh Del në shesh në formë Nga format më të mira, më efikase Me dal në shesh Me ndimi mi përdo në gjëllë e oresht Me lutët e apte Me lutë, lutë sa i ka qef me në lutë me, Na me lutët e më Me lutë Allahën të barë këtarë. Me lutë, si kurse ka thëmë pegamberi, Udëullaha, uëntu muë, këjnune fili gjaba. Lutën i Allahën, e ju plëtë bindi, saj komu ju përgjigjë. A dërime e po, që shdo këtë njeri cili e lutë Allahën, edhe lutëja ja mu shzamër bindi në bindin Allahën dhe mëndin mirë, o meri, radjallahu të alana. Farë ka thëmë, unë e s'ja boj gollën përgjigjës, atë e këmë të kryjnë, Nëse duhet më me bënu kërc për di kënd, jam unë, skum di të më lut, skum di për çka më lut, apo, ama përgjigja është punë kryme, aty është gjithmonë mendimi im i mirë për Allah komo përgjigjet. Lot Allahin që Allah më ta mur zemrën me ndërmir, me të dargu Allahu te barekota la mendim, mendimin e kërc, me ndihmu Allah këtu e këtu, por doni dua, shpresh, por ju do asa për të bëu dua. Jo. Po jo. dua e shoquar me mendim të mirë. Dua e shëshuar me vërfri dhe nevoj për Allah në të barë këtë tala, me dorëzim të plot ndaj ti, me, me, me atë që ti e përrejton se duaja që ti përja drejton Allah në të barë këtë tala, është me marrë dhe për ty, se fakti a ka më u përgjyq, a s'ka më të përgjyq, a ka më ardh, a s'ka më ardh. Së është këmë rëndësi këtë pjesat i pëse, nga se e amni Allah, El Alime dhe -el, el Hakim, te ka kët golë. A jë Dinam duhet asu duhet, ajo është i urtë. A jë Din kur vjen, unë kët golë sekond. Vet kënaçia që më ka mundzu me lut, është e mjaftueshme për mua. Bashë ndëri që më ka dhënë me lut, është e mjaftueshme për mua. Vet dobësia që po e ndih karsia ti që është i fortë, është e mjaftueshme për mua. Vet varrfënia që po e ndih karshi pasunisti është e mjaftueshme për mua. Gatim sa u xhëm zamanin për votën atë bashë që me të, të kundër atë. Apo ignoranca jam që për po dhe në shesh, e për më qëtë në shesh, së e dishe në më shtaj, për shtaj më jaftushme për mua. E gjithë që kanë nga ato që, dalin kër njëri bënë doa. Doa i ka dy aspekte. E parë është kërkes, po e lutje. E dyta është pranim. Pranimi është majë rizim se kërkesa. Kërkesve të është dhë njësë, o Zotë, shoram, o Zotë, Nima me këti borqet, o Zot, ja më bërë qëtë biznes, o Zot, më më martu, o Zot, me kry një shkollë, dhe ujtë dhe dhe dhe dhe lejsh më apë në që i ka njerës. Kjo është kërkesa. E pranimi cilë është? Në të rabbiua në abduk. Ti e Zot, ti e më një më robë e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Pranimi sa është i dixhmiti i injorantit. Çkë për ne është më i masë kërkesa. Edhe Allahu xhallahu ala me ta pranuar pranimin është më i masë me ta pranuar kërkesën atë. Kush e kupton doanovën. Allahu xhallahu ala me ta pranuar. Këtë, dhejti, këtë pranim, në shtrim dajti, kët pranim. Unë kuptim të shvlimit është më i madh se kërkesa më të më të përgjigj. Pse? Nga se, në këto monen men, me këto përdo me përfënduam. Nga se të nëzërë. Në, lëzë, në kërkes, jesh përgjit gjithë gjithë kujtë. Po, jo gjithë kujtë ja ka prënu gjendje në zamrës. Në shënjimin dhe Allah të vare këtëre, jo gjithë kujtëve. Jo gjithë dhe zamrë e ka prënu. Po, gjithë doa e ka prënu. Po. Jo ka prënu doatë, mushtikimë, vendetja tjepër. Po. I dhujtarë. Kërë farbesimis ka pasë. Pejzori i arabë. Jo kau nëpun. Jo ja po na u jende vëla. Andaj pranim i kërkesës nuk është ne privilegj. Pranim i gjangjes është privilegj apo. Gjandhme të pranojnë apo. Apo gjandhja që mbulohet e vartënis tonë e dorëzimit ton, që kjo është më e madhe se kërkesa. Edhe pse edhe kërkesa punë është në të të në në e rëndëse se na fokarën çatnaja apo është për neve mirësorë, ndonëse. Mir po. Mund do të doja me kit, me kit pranimin me ku më fokuson se të kërkesa, nëse kjo lloj doje e ush me që nzam me mendimin tim te Allah te barakot ala nga se çfarë thonte pejgamberi sa ant rabbi wa ana abduk kjo ashem e madhe ky pranim esht primi më i madh një jetën tonë që mundsh me e thon dikujt me pranu o zot o allah ti je zoti jam e un jam rob i ut je ashtujt s'kam zot për veçje te je edhe nuk jam rob i ashtujt për veçje jam e kështu kushtlutet mbushet zemra me ndetë mirë për Allah te barakta. Allah na mbush zemrat me ndetë mirë për ta. Allah na udhëzot në rrugën drejt, e drejtë. Allah na mbus me njeoft, Allah e njoha që na jap me vërtet kuptim jetë. Na mundsomi pa gjrat drushën gajaçi shojm kur synojm me anjëllë vala dhe na shpëleft Allah te barhta në dhunja dhe në herat me të mirën e tij dhe ahiret, me të mirë tij. Me kaq këtu në fund zotë shpëlef për mendin sallallahu muhammedin dhe ala anhisuh sallallahu alaihi wasallam besim me këtë.